Да значи, това е поредната ни вече спирка. Съпреставаме да ги броим. когато стигнахме, а, което е много унадеждаващо. Която ще се върти около темата за спорта и областта. Значи, паралелно с нея, стартира из, а, групата Сминар БГ стартира издаването на. на на различни микроизследвания под формата на онлайн книжки, които може да намерите на сайта. И всъщност първата книжка е книжката на Овлин Спасов Спорът и, и политиката, която а, всъщност проследява това, което аз почетах от нея, връзката, която съществува в България между спората и политиката, като започва с място на спората в социализма и неговите съвремени превъплъщения, основно през любимата фигура вече, за сега, в миналото на Бойко Борисов. Okay. За сега, кажа. Аз имам едно се. Серед... това, което не, не, знаю, не знам дали да комея да кажа. Тя предизвика в мен една носталгия, тази книжка, защото там той е слаб, с мускули, полугол. В смисъл, книжката ужасно е ужасно интересна, фотографията в нея също. А, и така. Значи, днес. Ще говорим въобще за спората, тъй като, както знаете, се интересуваме от а, новите измерения на културата, а, която култура вече не е високата култура на концерт, на класическата музика, да речем, на операта, това е културата с малко към, в антропологическия смисъл на думата, в която спората а, присъства така в цяло тяло. А, и днес, всъщност, основният ни. Основният организатор на днешната среща е доцент Орлин Спасов, който е преподавател в катедрата по радио и телевизия в, в, в, в, в факултета по журналистика и масови комуникации. А, другите ни гости са Иван Петров, който е спорта на депутата БНТ е студент по журналистика. И Илья Вълков, а, който... А, не знам дали ще говори за лас Арнстронг или за футболни таргетки, но и твете ужасно интересни. А... И вие ще бъде за китките, а Иван за Лас. Ези явно, за Лас. Ако може да само да кажа е, ирина, ясно значи, Рогин Стастов си Жана Попова подготвят е, следващите бровяха на същата тема, може да кажеш, че се главята как. Е. А, не го помня вече как беше, но всяки случай това са двама авторите, които ще участват в броя, които написаха много интересни текстове. Именно по тези текстовете закрапво ще а, горе тази вечер пред вас. Така че така, да... Да... Да, да... да започнем. Да, но да започнем, но само за Илия да каже, че освен, че той тук що защити докторат, Пошли, който... да, но вътрешна защита по Немина да. и сега предстои а, вече и официална защита, който е на тема именно различни граждански движения, мобилизации в а, онлайн а, пространството, така че той занимава доста и с а, футболните гитки, начина по който те се наместват политически и по който те се организират а, в интернет. А, така че едновременно днес, даже в по-голяма степен, тук а, ще представим по-скоро предстоящия брой, ще го анонсираме за спорта на семинар Бегия. Жалко, че Жена Попола е извън София и не можа да се включи, тъй като с нея правим този брой. Аз ще кажа няколко думи а, около политическите и медийните употреби а, на спорта, но мисля да не говоря за Бойко Борисов, тъй като а, вече има известна умора от а, говоренето за него. А освен това, всеки вас, който проявява интерес на тази тема, как той се представя в а, плана на спорта, как смесва спорта и политиката, а, той би могъл да погледне и в а, самата книжка, където има доста страници, отделени на анализ на този феномен. А, разбира се, там става дума и за други политици, тъй като не само Бойко Борисов използва интензивно спорта а и редица други български Политици се повлияват от начина, по който Борисов променя отношението към българския спорт и също така започват повече или по-малко да спекулират с спортната проблематика. Аз, обаче ще поставя по-широката рамка, тъй като ми се струва, че тя е по-интересна и а, малко ще швърля един поглед и към историята на отношението между спорт и политика съвсем накратко, тъй като почне на и половина, Дан си сметка, че това е късен а, начален час, и за ще се опитаме да бъдем сравнително кратки, за да можем бързо да приключим и така. Покато говорим за спорта, ясно е, че връзката му с политиката и медията е не е отнеснато пък вчера, може да бъде проследена много назад. Разбира се, може би олимпиадите са най-важните събития, при които има директна видимост на това отношение между медия и политика, и спорт, да се спомним Олимпиадата през 1936 г. в Берлин, където това голямо събитие е използвано за цели, пропагандните цели на национал-социализма. Или да се спомним само Олимпиадата в Мюнхен през 1974 г., където стават атентати и загиват спортисти. Отново спортът е пренесен на политическата арена. Или да си спомним Олимпиадата в Москва през 80-та година и Олимпиадата в Лос Анджелис през 1984 година, където съответно двата големи политически блока бойкотираха а, двете Олимпиади. Разбира се, в по-късно време ние бихме могли да проследим а, подобни а, сюжети, а, свързани с смесването на политика и спорт а, през а, Олимпиадите. Така, например, в Олимпиадата в Атина през 2004 година Гърция се опитва да постигне един политически имидж, който през спорта, който до голяма степен не съответства на реалното положение, което страната има, така се каже, един закаросан, излъскан политически имидж, който през спорта Гърция продава на света, възползвайки се от Олимпиадата. През 2008 година Олимпиадата в а, Пекин а, се опитва да лансира пред а, света образа на новия Китай, също така много мощни подобни използване на спорта. И като стигнем чак до Олимпиадата през а, 2012 година в Лондон, където а, британското правителство инвестира страшно много средства и усилия, за да може Великобритания да бъде представена пред света в а, възможно най светлина. Но да дадем се, когато говорим за тези отношения между политиката и спорта, Олимпиадите са, може би, най-видимото ниво. Тези отношения могат да бъдат проследени и на много по-низките нива. Те всъщност започват да се конструират много по-ясно и през спорта на национално ниво, където спортът, както ни прекрасно знаем от много изследвания и от наши собствени за това число, често е в основата на... Създаването на различни идентичности, на провокиране на патриотизъм, понякога дори на национализъм, на производството на спортни звезди, които се превръщат в обект на подържание а, и така нататък. А, така че именно спортът на национално ниво ще бъде това, а, с което ще продължа а, моето кратко представяне в тази вечер, като се насоча към българския спорт в времето на социализма, тъй като за да разберем какво се случва в времето на препод, трябва да се върне малко по-назад. Това е времето на Студената война. И ние добре знаем, че в времето на Студената война съществува много голяма конкуренция между двата военно-политически блока и тази конкуренция насърчава и съреднованието на терена на спорта изключително Активно и за това и символното значение на спорта се усилва, в, така се увеличава в политически план. А, не ето защо съвсем най-случайно, е че масовия спорт, например, по времето на а, социализма, така се каже, има един ясно изразен военен хоризонт. Тъй като а, чрез масовия спорт а, системата се опитва да а, формира едни генерации, които са и здрави физически, които са силни и които могат да се справят с определени труднощи и през а, здравата си физика, като, разбира се, финалното очакване а, за всичко това е, ако нещо се случи, ако възникне някакъв военен конфликт, да може да се разчита на едно а, здраво поколение. Така че този военен хоризонт много ясно се вижда в масовия спорт на социализма. Самите медии по време на социализма, разбира се, използват спорта в фона на конструирането на различни спектакли, като те много често имат един патриотично патетичен дух, но изнъсените медии спортистите се радват на, често на големи привилегии, на големи награди и те може да се казва, че принадлежат към елитите на социализма, към привилегированите елити на социализма, тъй като. Дават се различни звания, има много големи финансови помощи за изявени спортисти. Освен това, активните спортисти могат да пътуват и в чужбина, в това число много често и на Запад. Те получават често безплатна храна, настаняване, дрехи и така нататък което разбира се очертава, но не изчерпа този кръг от а, привилегии, а, които са характерни за спорта и особено за елитния спорт по времето на социализма. Мъжете, например, които са активни спортисти могат да избегнат казармата, като вместо отидат в а, нормална казарма, отиват в а, спортни школи и лагери, което е един доста по лек начин за прекарване на а, тези две години и така нататък. Но а, сега а, бих искал да се насоча към това, че по времето на социализма някои спортове са по-привилегировани от а, други и а, особено място се отделя на силовите спортове. Те са, така се каже, в центъра на вниманието. Те са спортовете, които в най-голяма степен а, се а, спонсорират и подкрепят от държавата, като към тези силови спортове спадат, разбира се, борбата, вдигането на тежести, бокса, но тези спортове имат и една доста по-широка периферия, към която принадлежат а, и други а, спортове, като гребането да кажем и като някои бойни спортове. А, сега а, малко данни. През 1986 година, за задобията представа за размера на а, подкрепата на силовите спортове, Националният статистически институт а, отчита, че в а, България а, има 72 000 души, обърнете внимание, 72 000 души, които практикуват а, борба. 5400 души са тези, които се занимават с дигане на тежести. А, някъде около 3200 души са боксиорите. Около 2300 души са гребците. И така нататък. Казвам цифрите приблизително и а, по-паметно мисля, че са достатъчно а, точни. Така че става дума за наистина една огромна армия от а, силови спортисти в а, тези групи от а, спортове, които а, формират най-превилегиралната част на, на социалистическия спорт. И както вероятно тези от вас, които са живяли през това време, по дълго памет, в времето на социализма професионалният спорт на теория не съществуваше, но на практика имаше професионални спортисти, тъй като голяма част от спортните елити бяха на заплати към клубовете, които бяха към различни ведомства. И най-големите клубове бяха съответно към а, Министерството на вътрешните работи и към а, Министерството на отбраната. Така че... Повечето да, отбрана това това... беше тогава. Менело беше тогава. Да, е Минило... Да, Министерство на народното отбрана. А, така че а, този факт а, също играе важна роля, тъй като а, голяма част от тези спортисти, които практически са на заплати към тези а, ведомства, са в пряк пря... контакт с а, а, силовите структури. И това оказва много силно влияние по-късно при а, формирането на новата класа на борците, която произлиза от тези а, силови спортове на социализма. Но във всеки случай през 70-80-те години а, вече а, именно силовите спортове започват да носят изключително големи успехи на България, на международната и на вътрешната сцена, разбира се. И парадоксално те постигат този успех успоредно с художествената гимнастика. Така се каже, това са двете запазени марки на България в сферата на спорта силовите спортове и художествената гимнастика. И сега нека да видим какво се случва през 1989 година когато настъпват политическите промени, както и в много други сфери. Най-важното е, че държавата много бързо започва да се оттегля от подкрепата, която до момента е оказвала на спорта, като в резултат на това настъпва истински колапс в спортната сфера и националната статистика от 1991 година вече показва, че около 60 000 борци, много обръщам внимание на цифрата на числото, наистина става дума за страшна много хора, 60 000 борци се оказват вече извън спортните зали, те са практически на улицата и се оказват изхвърлени от света на спорта. Така че възниква въпросът какво правят тези хора, които нямат други умения, освен да практикуват спорт, нямат други компетенции. Те много трудно могат да се реализират поради този факт социално. Случва се разбира се това, че много от тях започват да се ориентират към бързо възникващия тогава охранителен и застрахователен бизнес. И даже бих казал, че този охранителен и застрахователен бизнес в началото на 90-те години до голяма степен става възможен, именно благодарение на този огромен свободен човешки ресурс, който така се каже няма друго какво да прави и е готов, благодарение на специфичните си компетенции, да се присъедини към застраховането и към охранителния бизнес. Паралелно с застрахователния и охранителния бизнес, разбира се, много бързо възниква и организираната престъпност, като тези две сфери често са много силно преплетени, така че борците захранват въобще, силовите спортисти, тогава именно се появява и тази фигура на бореца, започват много интензивно да захранват и двете а, взаимно преплетени а, сфери, като а, по този начин те запълват а, вакуума в а, силовата сфера, който е освободен от а, държавата, тъй като тя се оттегля и от а, упражняването на насилие. И, а, този вакуум не остава незапълнен, в него се настаняват именно тези нови силови групировки, които приватизират а, упражняването на насилие, но сега започват да го а, практикуват в името на частни цели и срещу а, заплащане. Сега нека да видим какво се случва в а, медиите, тъй като и а, тази тема а, доста ни интересува в този период, а, в а, началото на формирането на класата на борците. Uh, има огромен интерес uh, към uh, тази нова прослойка в uh, медиите на 90-те години и след това разбира се. Uh, Бовците дават многобройни интервюта, за тях се пишат постоянно стати, самите те използват медиите почти като почтенски кутии, в които uh, под формата на интервюта отправят тайни послания едни към други, някакви съобщения така през медиите, които вероятно само те си разбират, но така или е, че медиите проявяват много голям интерес и съответно са инструментализирани от а, тази нова а, прослойка. Самата иконография започва да се оформя на а, бореца, като а, интересното тук е, че а, много бързо в хода на 90-те години Ансубът бива изоставен като традиционната униформа на спортиста от а, времето на социализма и той бива заменен от а, дрес кодове, които са силно заимствани от а, Популярната култура е по-точно от гангстърските филми. така, по лека-лека се появява типичната фигура на гореца с черната панелка, с тъмните очила, късо подстриганата коса, оланеца, разбира се, дебелия врат и мускулите, неща, които се подразбират, но именно гангстерските филми се оказват в основата на изграждането на тази външна образност на. Борците. Друго важно нещо, което а, се случва а, с а, борците е, че чрез а, тази нова своя иконография те постигат а, нещо много важно за тях и това е моменталната разпознаваемост. С други думи, тогава, когато видиш борец, трябва да бъде моментално ясно, че ти срещаш именно с борец, да няма никакво колебание, че ти може би си се срещна с някаква друга фигура. Това трябва веднага да бъде излъчено като послание. И този дрес-код, който е доста унифициран, заедно с елементите на бодибилдинга, които също ясно се демонстрират, осигурява тази моментална а, разпознаваемост, която е толкова важна. По-късно, след като преминава така тежката фаза на а, гангстерските войни в България, когато има вече малко по-малко убийства, Медиите до известна степен променят начина по който представят борците и сега включват в дискуса си за тях в един малко по-романтичен ключ. Започват да излизат биографии, спомени. Откриват се очаквани таланти на някои биловци, някои от тях сферят на китара, композират като и мукарамански и така нататък. да се търси един друг кореол на а, тази прослойка и да се лансира изключително активно а, в а, медиите. Постепенно практиката на борците навлиза и в други художни практики, в литературата, в романите на Христо Калчев, които имат полудокументален характер. Също така българското кино и телевизията в някои сериали започват да се обръщат към живота на борците като една нова и интересна сфера. Някои борци сами, като Георги Стоев и Боби Цънков, се превръщат в писатели и в журналисти и започват от документална позиция да описват в медиите своето житие, битие на борци, но техните колеги от Сенчестия свят не успяват да приемат тази двойственост и в крайна сметка и двамата автори, и Георги Стоев и Боби Цънков, са убити от колегите си и така се прекъсва и техния опит да се реализират на а, друго а, поприще. Така че завършвам с това, че именно на тази база по лека-лека се появява и специфичният феномен а, на Бойко Борисов, но има една голяма разлика, а, защото ако по времето на социализма а, политиците използват спорта по политически начин, но не парадират а, персонално с него, с други думи, не го вкарват в своя всекидневен свят и оттам да го извадят отново в политиката. Сега именно тази граница е разбита между високото и всекидневното и а, политиците на късния преход преминават тази граница, като а, самите те, и особено Бойко Борисов, а, много успешно се поставят по отношение на спорта едновременно вън и вътре така се каже Бойко Борисов, а, успява да експлуатира спорта политически изключително добре, просто защото той самият е спортист. Но, мисля, да спрят до тук и да дам думата на моите приятели и колеги. Мисля, че след такава дискусията можем да продължим някаква. Ани? Да, Да, Добре. Спорта огромна индустрия, безспорно, може би е една от най-подценяваните индустрии, защото се свързва пряко с забавлението. Много малко са хората, които спортуват професионално и изкарват си клява с това. Свикнали са от, от, от страната на наблюдателя, от страната на този, който присъства в спортния свят, просто като човек, който се забавлява, за запълва свободното си време. Според мен това е една от много подценяваните социални сфери в човешкото поведение, която обаче е много мощно. И а, тази сфера си има свои механизми и свой двигател, който без определен тип гориво няма как да работи. Кое, кое прави спортната такава индустрия? Извадил съм а, малко данни за най-големия пазар по всички показатели, както и за спортния, разбира се. Американския, само няколко цифри, така за да иллюстрирам а, а, така, с факти тези думи. Спортният пазар на Съединените щати. Само за спортни стоки през 2011 година направи оборот от 41 милиарда долара. Спортни стоки, топки, екипировка и така нататък. А, общо заедно цялата индустрия, която генерира американския спорт, четирите най-големи спорта, които са бейсбол, кокинед, баскетбол американски футбол, а за 2011 година правят оборот от половин трилион долара. Само за една година. Много хора са ангажирани с а, цялата тази дейност. Близо половина България е разбито. А, може само да отбележим, че в Штатите не повече от 13 000 са активните спортисти, тези, които си изказват хляба с това, но зад тях стоят близо 200 000 а, треньори, 15 000 съди и, а, и администрация. 490 000 души работят в а, фитнес центрове, Чет, 40 000 души в съоръженията, които трябва да бъдат поддържани. 70 хиляди в боулинг център, Още милиони милиони хора са тези, които си изкарват хляба покрай тези 13 хиляди, които всъщност са звездите, хората, които гледаме на телевизията, хората, които ни карат да отидаме на стадион. Не знам колко от вас със сигурност сте така, практикували в известна част от живота си спорт, може би сте ходили на фитнес, колко е най-голямата тежест, която сте вдигали? Казарната и казармата, и някоято. Да не се. изхода. Примерно, 40-50 кг. при някаква тренировка или <сък> нещо. 50 -50. То, колко от вас биха дали 100 лева, за да отидат в някоя зала, на някое брънство, да гледат човека, който ще вдигне 5 кг. повече от вашето лично постижение? Мисля, че няма такъв човек, нормален <рък>, който да отдели средства за такова нещо. Или човек, който ще тича на стадиона, с скоростта, с която ви гоните трамвай. Това е абсурдно. Тази индустрия не може да се поддържа без високи резултати. Тези високи резултати могат да се постигат с естествен отбор, но само той не върши работа. Още малко статистика, прогресията на световните рекорди в спринта, краля на леката атлетика и въобще може би на спортове. Примъжете за малко по-малко по от 100 години от 1912 световният рекорд 10 секунди и 60 през 2009 световният рекорд на Юсени Болт 9 секунди и 50 и 800 това е малко повече от 1 секунда за 100 години. За та една секунда, обаче, стоят неизмеримо много пари, хора, труд и топин. Без абсолютно никаква съмнение. Как се продава този продукт? Този продукт се продава към аудитория. Аудиторията иска да гледа рекорди. Рекорди да се правят от спортисти. Абсолютно никакъв спор няма дали тези спортисти трябва да са талантливи mm -hmm. или не. Защото така или иначе за тези малко места на звезди се борят много хора. Факт е обаче, че трудно може да се представим, но съвремен, така съвременният е скат на спорта без. Стимуланти И тук идва едно огромно лицемерие, което е може би най големият ми е проблем на съвременния спорт. Тези хора са преследвани, тези хора са регулирани, те нямат право на личен живот. Тъп, може би знаете, за тези, които не знаят, обикновено активните спортисти са длъжни по всяко време на денонощието да отговарят при е позваняване или по при търсене на агентите на съптомната антидопинг агенция. Независимо къде са, дали са на море, дали са вкъщи, няма абсолютно никакво значение. Те имат практически личен живот. Те са гладиатори. Тези гладиатори трябва да постигат постижения, които да ни впечатляват. Постигали тези постижения, те рекламират своите работодатели, техните работодатели продават тениски с техни имена, маратонки, топки и в крайна сметка всички тези милиарди се завъртат. Какво става, когато един едно голямо име от тези попадна в този списък? Предполагам сте гледали колездане. В България така, има прилична популярност. Колездашната обиколка на Франция пък е марката на, на колездането още в света. Това е еталона. И цето Ланс Арностонг е седемкратен победител в колездашната обиколка на Франция. Седем поредни пъти. От 1999 до 2005 година. Абсолютно и е категорично признат до миналата година за най-великия колездач в история. Лицето, Ланс Армстронг, в момента няма нито една официална титла, от хоразната ликола на франция, защото те му бяха отнети. Без той да е давал през живота си нито един път положителна проба за допинг. Също се дава една, но тя е била успорена през 2005 година от неговия адвокат, който съвсем случайно се оказва бившия шеф на холандската антидопингова агенция, който прекрасно знае как стоят е нещата в този свят и къде са слабостите на системата. А, Ланс Армстронг, освен те 70 титли, може би стана, нямаше да бъде толкова популярен и толкова известен, ако всъщност той не беше преминал през един над тук на Земята. Когато през 96 година той разбира, че е болен от рак на тесте сите. Той не се отказва да се бори. По това време той е, може да се каже, че посредствен към добър коллездач, без особено големи постижения. Той оцелява в една невероятна битка в една болница в Индианаполис, заедно с а, негов приятел, който му режда лечението там. Той се подлага на експериментално лечение с а, нов коктейл, който е изпробван а, по това време от а, лекарства. Коктейла съдържа невероятни отрови, включително и втечнена платина. А, и е толкова опасен, че самите. Медицински лица, които са го инжектирали, са ходили с специални дрехи, защитни, за да не бъдат отровени. Този човек в продължение на няколко години стърпява невероятни мъки, невероятна болка, но това го кара да пожелае да, да живее още по-силно. Кара го да си повярва, че може, щом успее да се справи с това, значи няма нищо непреодолимо пред, пред него. През 1999 година той печели първата си титла от Туртур Тюфранс. До тази първа титла той има едва две етапни победи в обиколката. Няма абсолютно никакъв спор за това, че Ланс Арнстромг не е просто атлет, той е човек, който си е помагал с а, различни стимуланти. Това го знаеха всички, когато той се състезаваше, това го знаят всички и сега, знаят го и преди да си признае, знаят го и хората, които са били до него. Всъщност, пробила, който се случи с Lance Armstrong, беше направена именно от неговите съотборници, който той години наред третираше, може да се кажа, както опитни зайчета. Защото формулировката, която бе дадена от Цветовната антидопингова агенция за проект Armstrong, както те го нарекоха, е, че това е най-изтънчената и съвършена допинг система, измислена от човек някога. Говорим за Върха на науката, говорим за преливане на кръв, за допинг, който не е бил познат по това време, но в крайна сметка всички са го взимали. И всъщност пробега стана от тези хора. Истината е, че в това лицемерие, което а, така, обхвана темата за допинг и спорта, Ланс Арностромк беше достатъчно натрусан, така да се каже, заедно с колегите си, но той пак беше по-добър от тях много от тях това не можаха да го преживе. Хора, които взимаха колкото него, взимаха същото като него, но никога не можеха да бъдат като него. Затова Лан Сарновтронг стана жестът именно на неголяното си име и на, и на, своя, на своята собствена рожда, на своя проект. А, много изследвания са правени а, на колоездачото виколка въобще, както и на методите, с които борават колездачите. През 1998 година един германски журналист пише, още от началото, от 1903 година, голездачите взимат допинг. Няма допинг и няма успехи. 60 години беше забранен, позволен, 30 години след това беше забранен, но няма абсолютно никакъв спорт, че ако нямаше допинг, тази обиколка нямаше да съществува. И това всички много добре го знаят. Защото организаторите имат популярността на това състезание заради допинга, медиите имат рейтингите на това състезание, също заради допинга. Това, което обаче на, а, направи качи Ланса Монстронг толкова високо в общественото мнение а, и предизвика толкова силен сблъсък при разкритията за неговата спортна същност а, е другата му страна, човешката страна. А, малко след като се излекува от а, своята ужасна болест, т.е. То от това фундация Лив Стронг или Живей Силно, която до този момент е събрала за деца болни от Рабко и заболяване от левхимия е събрала близо половин милиард долар, ударе. И там идва този много сериозен конфликт. Кое, кое, кое е грешното в случая? Когато всички са с изравнени сили, но един е по-добър, но излиза, че той е най-големият злодей. Той е човекът, който е със спорта Спортисти, като Новак Джокович, например, веднага побързаха да го заклимят, че... Ван Сарно Стронки е срам за спорта въобще и не трябва да се споменема неговото име което е ужасно кран, защото ми се струва, че нищо чудно след 10 години пък да чета минуарите на нова джоковича, че не е бил само на Банани или много. Не, не, не. Най-вероятно. Лицемерието е страхово и тук е въпроса а, да бъде преценено в следващите години. Кое се струва? Ясно е, че борбата с допинга няма как да бъде успешна, когато за зад спорта стои такава индустрия. Никой няма да го позволи. Става въпрос за фармация, става въпрос за, за търговия, става въпрос за огромна индустрия. Никой няма полза от това да няма допинг. В същото време ние слагаме етиката на масата и казваме не, не е морално. Не, според мен не е морално да искаме от тези същите хора да бягат за 958 метра, да вдигат 240 кг и да карат 3 км за две седмици в Алпите, без да се уморят. Това за мен не е нормално. И не е морално. И това е един много сложен въпрос, който трябва да бъде решен а, въобще от а, цялата спортна общественост. Дали да бъде под формата на както сега на забранителни списъци с медикаменти, дали да не бъде под формата на позволителни разрешаващи списъци с медикаменти, но пък тогава тези, които са по богати отново ще бъдат с предимство, защото те пак ще имат по-висок технологичен допит. И накрая само искам да ви прочита нещо от биографията на Ланс Армстронг, Стронг, което той пише «Искам да ура на 100 години, след като съм се спуснал с 110 км в час надолу по Алпите, ще мина за последен път през финалната лента, а после ще легна пред прочутите слънчогледи на Южна Франция за обиколено си и си деца и ще напусна този свят грациозно и без страдание. А това е човек, който е страдал. Благодаря. Молода, и аз. Аз че всъщност това, което беше интересно в това, някак си видяхме как се произвежда една звезда, как стоят всъщност произвежда звезди едната тема. И, и, и нали, ако в първата ни, първата ни, първата ни Част от презентацията беше за спорта и политиката. Тук по-скоро вече намесихме и парите. Си нямаше начин да бе ги намесиме. И темата за достъпа до ресурс и неравенствата, които всъщност можем да видим през тази тема за спорта. И сега да чуем за битките. Да, ще ви върна към, към политиката и спорта. Политиката и спорта, спорта като цяло, колкото и да объединява и да... в забавлението си, в за да видиш своя отбор победител, толкова и разделяй. Това разделение и тази омраза между различни социални групи и на Медична се използва много, много от политиците и най-вече чрез различните футболни гидки. Ние в последните години в България видяхме много примера, в които футболните гидки са дейни участници. Протестите на 14 януаря 2009 година, като 2011 година, сега февруари месец, протестите отново бяха... отново имаше сблъсъци между футболни гики и полицаи. Ам, футболните гики ги има и в Истанбул, независимо от това, че а, всички се радват как а, а, привърженици на противните отбори заедно протестират срещу полицията имаше ли е в Египет, но в днешно време те са може би едни съвременни градски паравоенни формирования, които се занимават и с криминална дейност, тренират се в улични боеве помежду си, като изпробват силите си и по този начин демонстрират своят обич към любимия отбор. В принцип, агресията в футбол може да се види, а, а, може да бъде локализирана на две места. Веднъж е в рамките на стадиона, където футболните фенове а, хвърлят бомбички, трушат се далки, понякога се пият дори и помежду си, ако не бъдат обладнението храната. Вторият вид агресия е на, на улицата. А, там а, те се борят за територия, някои футболни групировки, а, други организират а, безредици и коментират различни а, мирни протести. Различни социологически изследвания а, потвърждават, че зад насилието на, сред футболните фенове винаги има, се крият някакви редица мотивиращи агресията социални и економически фактори, като примерно, бедност, религиоз, религиозни различия, някакви регионални проблеми, които има, има в Италия, Испания, например. Ам... Аз направих а, за целите на този текст някакво интервю с а, а, лица, които са от футболните екипи, както и с представители на, на полицията. Може би да ми липсват точка на акустиците, но те винаги са много поздрави и се измиват в подобни теми. Капитал може да се направят а, а, един разрез на, на футболните фенове. А, те, те са разделени на, на три основни групи. Едните са утраси, които обикновено правят а, хореографията на, на стадиона. Те палят. А, факли носят и разпълват знамената, пеят химни, като всяка, а, с, всяка футболна гитка си има собствен хим, а, собствена риторика, лозунги и знаеми ги много често ни ги повтарят. Второто течение това са на непостоянните фенове, А полицията, например, ги нарича кежуарите, това е.. А, а, Термин, който се използва и от Световната футболна а, федерация. А, интересното при тях е, че те а, за разлика от утресите, които се обичат с фанелките на футболния отбор, носят чалчита и максимално поддържават на, на поведението на футболисти, кежурарите, те, те, те носят много скъпи дрехи, примерно. В България а, един кейджол никой не би носил Adidas с а, бял кант и Nike. Това са твърде масови дрехи. Те се обичат Армани, а, в Армани, в някаква, за мен е чужда а, марка английски дрехи, пери. И демонстрират много висок стандарт. Те рядко влизат в а, бой с другите в рамките на стадиона, но ако бъдат предизвикани от други кежуари, биха отвърнали. <съпи> как се бият? <съпи> Извиняваш. <съпи> не знам как се бият, но си се замерят с къпите си облогата на ли измежда. Третата, третата, третата причина това са трабол -мейкър, които... трябва трабо, да. Те са тези проблемите, които ходят на футболни матчове, основно за да се бият, да провокират да полицията. Това е и твърдото ядро на българските хулигани. Примерно такива групировки имат футболен клуб Лески, това са София-Запад, а другите са на ЦСКА Мортсай-14. Тези двете групировки са, основно, са основни участници и по време на митинги и демонстрации, по време на провокациите, които виждаме на, на площада. А, например, а, според справка на полицията, през 2009 година основните а, манипулатори на, на протеста пред Народното събрание са били а, представители на групировката София-Запад. Всички твърдат, че се плаща, на, плаща за, за това да отидеш и да провалиш на мирен протест. Не знае каква е сумата, но полицията знае сигурно, че се плаща. Сега... Друг е въпросът, при че тях имат превантивна информация, защо не спират а, и не увладяват тези а, групировки да, да разведат един а, мирен протест. Интересното е, че във фракцията, всяка на фракция има много строга вътрешна иерархия. Винаги има тартори и главатари на, на, на всяка фракция, а традиционният профанофлоганите хулигани може да бъде там. Първо са най-малките, които са около 14-15 годишна възраст. Той това споделността нежели, които за кварталните квартали. Имат проблеми с семейства, не хората на училище, като цяло не признават авторитети, но следват тарторите в бандата и самата банда е тяхното семейство. Другите са малко по-големи от тинейджерите, но вече имат регистр... регистрирани кражби, разпространение на наркотици. Те са по-върслените и са един среден ешалон в групировката, а най-големите са, а вече над 30 годишна възраст, където са... Повече от тях са влизали дори в затвора и те са единствените, които контактуват и с... С биография на да е, криминална и контактуват са, с най-големите лидери, които са. А, те със сигурност са... и София Запад имаше едно лице, което... Момата да се казаш, към беше преферен. Да, тези не си ми запознал. Тоже момата не ми е познала, но за... <съкък> бобутката ми беше лидера въобще на пенклова. Момата, тези людинските не си мога тръсна се съсед. Или момчето или нещо такова беше. Те са и... и тези такива префери, да. От друга страна пък са Дучето, локанката. Да, <съкък> да. Между другото не се <сък> Анаска тази строга иерархия, която имат футболните куба, тя почти военизирана и е силно консервативна, защото на мен разказа един, един скинар, а, а, че е много трудно да станеш член на такава фракция. Обедно трябва да имаш препоръка от тримана членове, да кажеш, че си достоен, проват е в битки, те самите се тренират помежду си, е доверие дадат имат и доверие. А, те са, самите фракции на футболните курве влизат помежду си, се тренират на улиците и си устройват боеве. Дори ми разказа а, един от висши оперативни служител, който с дълги години се занимава с футболното коалиганство, че а, преди 3-4 години, когато ЦСК е, е, е бил домакин на футболен мач с ЦСКА Динамо, през 2009 г. е бил мач. Но те са обители а, двата футболни агитки да се побратимат. Обаче как са побратими? От някъде отишли на, на някакво пусто място и се да се бият, като от, двете, от всяка страна имало по 15 души. Използват се, се ималучен бой без никакви а, помощни средства. И се бият до тогава, докато някой не падне на полене, падне на полене. Значи е победем. И след боя отишли заедно да пият да, да полеят нали, е, цялата случка. Като цяло не е доказано до момента на местата на, на политици в, е, на, в провокирането на, на мирните демонстрации, но се знае, че всяка партия, турицията е, че всяка партия има е имало по един представител пър, който контур с фулланите кибки. Те самите ми египки, заради това, че са много добре организирани, ги използват и за, за избори, за разлетване на плакати, за агитация. А, дори защото споменахме с дълчето, той се хвалял по едно време публично, че а, много помогнал за изборите. През 2009 година гербата спечели. Не се знае дали футболните гритки получават някакви пари, но много често са стимулирани да ходят безплатно, да гледат мачове на футбол, на своето любимо, на борили някъде друга на футболна екскурзия. Ето, примерно сега ми казват, че 2000. 13 февруари двина феврали месец, една от футбените репитки, една от фракциите на Левски, били дори получили пари да стоят мирно, т.е. да не участват в протестите. Но пък тези, които участваха в нощните, така наречени нощни, а, деннични протести, които се развиваха след 6 часа вечерта, са едно, имат наистина работно време от 6 до 10. Тези хората, които си ходили в протести, а, щеяха да усетят това нещо вероятно на ЦСКМ е го оплателна си, а ме веле казват, това това е информация от на защо не, не ги хващат тия хора и не правят нищо като защото не искат. Да, не искат. им вършат рябота както с дума за търговията. Да. Е, причета е горе-долу, го, а на се. Всичко се знае, но нищо не се прави. Но това, което искам да споделя с вас, заблагодаря. Да бе, не знам с Антон Златанов, де да ли си говори, който е, е комисарят по футбол от холиганцик <същи> Аз, понеже бях на матча Левски ЦСК, преди няколко години, когато ЦСК е на Герена с 3 на 1, тогава по времето още изкараха всичките фана на ЦСК, защото стана бой, изкараха 3000 души на улицата. Долъваше абсолютен над. И тогава го питах, добре, защо не правихме като в Англия? В Англия в 80-те години имаше невероятен проблем, толкова голям проблем, че Английските отбори за пет години бяха се хвърлини на всички европейски турнири, докато не оправят този проблем. И там го решиха последния начин тези, които създават безредици, проблеми по време на матч, на им отбор, един час преди матча, до един час след матча, за да не могат за път същата програма да присъстват. Влизат в една стая с 10 чина един телевизор и започват да им пускат съмчета с антилопи, дупъгърги... <съква> Всеки дни такива образователни програми, достатъчно дълго, за да може да не хванат организирани групи, т.е. и да излезат след това, няма къде да дойтят да се сбият. И, и той не ми каза, няма как да го направим тук, защото там... Системата просто е друга. Правото е по друг начин конструирано, англосаксонска система и така нататък. Там имат различни, различни философии за това до къде можеш да стигнеш в ограничаването на правата на човек. Ние нямаме право това да го правим тук, иначе би било чудесно. А не и причината, че българските отбоди не са европейско първенство просто. Ами не, защото би трябвало да се свикнали да не сме. на Не, не, мисъл, ми е, е, е, това е вашата тема някакси. Има политическа воля да се увеличат тези неща, в момента в който и пъдето са на место. Не, значи политическата воля, както той казва, е точно толкова време, колкото е политическата воля да се спре купуването на очове по време на изборите. Всички говорят колко е лошо, но всъщност всички го правят. Това е. Значи аз така, както слушам, на мен ми стоя, че няколко теми излизат. Не знам, може би вие имате други впечатления. Едното е тази връзка с а, военното, спада военното, което в един момент стигна до героизирането всъщност на Куратиста. И това героизиране има различни измерения. В смисъл тази история, която чухме за Ланса Армстерки, в смисъл до някъде беше точно това, поне според мен. А, докъде може да се изтласка човешкото, в смисъл и тази нова форма на ангироричност, когато човешкото тяло бива изтласкано, за да служи на някакви цели. Другата тема, която на мен ми се струва интересна и логична и минава сякаш и през трите представения, е тази за все пак някакви полуспецифични спортове. В смисъл въобще тялото, пола и спорта, как комуникират и каква е връзката с политическото избира се темата за парите, като основна на тема, откъде идват парите, кой плаща и така нататък. Но това са моите впечатления. Може би Ви имате някакви други въпроси, идеи. С това отварям порето за дискусия всъщност и да поискаме микрофона, може би. Или няма да го чу. чувам. Няма да чува се. Те Thank you. Се, а, не, не мога да си прижавя косата се обръсна и да, да стана скинар, нали, за да известно време, за да вляза и да направя включено наблюдение, но правих интервюта а, с а, три момчета, които са а, скина, били са кинари в тенейджерските си години, като форма на самодоказване. А, и, а, след това са били част от футболните гидки, а, а от другата страна са двама а, полицаи виши. като а, те са на от средно над а, средно ниво, като а, полицаите с които разговаряхме, те пък имаха агентурен парат, поне те така така че поне тяхната информация доста а, може, може спокойно да. да да бъде достоверна. Наистина най-доброто изследване, когато а, го преживееш лично като антрополог, да се включиш и да, да наблюдаваш а, това, което се случва, но е доста трудно, защото аз момчетата по фенове ги открих доста трудно, чрез а, мои познати, а те самите не бяха склонни да, да говорят много. Аз ги хванах в една бирая, докато гледахме мачоши и за час и половина разговаряхме. То дори е много трудно и да, да предразположиш един такъв събеседник да разкаже много-много неща. Много Съгласихме се да бъдат анонимни, да не им се споменават имена, въпреки че направих запис. На но те доста плахо говориха, то не, не пожелаха да говорят а, за криминалните дейности на фракцията, защото много от тях се имават с разпочнение на арпутици, кражби и са добре познати на, на полиция. Игорь имаш, тук имаше един въпрос, после Ливаево, после Вие. Аз само да се мъкна, аз не, тук, само да се добавя, всяка съм водаща ще се възползвам, мисля, че тук интересното е, репрезентацията всъщност, която имаме за тази връзка между... В смисъл, защото Вие всъщност работите с репрезентацията. тъй като нямате включено наблюдение, по скоро работите с някаква митология. Да, значи на разказите, като сам получил. Да, някакъв. Благодаря. Първо, една ремарка върху методологическия въпрос. За съжаление, работейки с подобни скрити общества, които са доста под социалната повърхност, която виждаме всички, ние имаме един огромен проблем, че Различните от тях, различните групи, със сигурност притежава такива са различия. Т.е. това означава, че на нас един човешки живот не може да ни стигне, за да се внедрим и да изследваме на позицията на антрополога, се в средата си, гидките на Левски, на ЦСК, на Ботев Пловдив, на Око Пловдив, въобще на тези отбори, които имат подобни структури. По-нататък, нещо свързано си, скала, с представенето на до доцент Свасов, Всъщност, да, ако се замислим още по-насам хромологически, а, това съм ми историк и имам този дефект да мисля хромологически, а, всъщност ние виждаме, че мотризацията и всички съпътстващи явления, успяха да произведат един устойчив социален тип, който ние виждаме и днес. Има хора, които нямат нищо общо с 80-те и началото на 90-те но въпреки това продължават да имитират поведенчески а, външно, т.е. създават някакъв социален стил, който социален стил реферира тъпно към внутрите. Ако погледнем, на, погледнем по телевизията, например, много често се виждат лица от типа на Благо, Иванов, Багата, боксионите, Братя, Пулеви. Ако излезем на улицата, Половината тинейджери, които нямат нищо общо с гранния постсоциализъм, с тази ситуация, която произведе мутрите и техния аутфит, изглеждат като тях. Те нямат идея за дълбочината да за бекграунда на цялата тази ситуация. Но въпреки това някакси този социален тип се репродуцира, Той продължава да се възпроизвежда. И нещо във връзка с допинга, всъщност моралната страна на допинга а, това което, съм, това, което аз съм запознат, колкото и скромно да е то по темата, има поне още един аспект. Не само разнопоставянето на състезателите, т.е. ако един взима, а другия не взима, онзи, който взима, получава нерегламентирано преимущество, далеч по-дълбокия проблем, свързан с допинга, е, че той разрушава човешкото тяло. То е както наркотиците. В смисъл, от тази гледна точка, всъщност, допинга не бива да бъде разрешаван за едни забранява за други един допинг да се разреши, път друг да, да се забрани и тъй нататък. Всичко това, което е разрушително, като цяло се изхвърля, т.е. масата трябва да остане чиста. Благодаря. И кое обича? А, е? а, нас съм много за рече. Да, това е най-търсунг и обичачен спорта. Слушам. А, по повод на първото експозей и по повод на книгата. Много е любопитно цял по поставаш като проблем? Тази кледейска употреба на спорта, най-вече от много, по време на социализма също се практикуват спорта от властници, но те са традиционните спорта на царета, не лова. Но тези спорт, този вид спорта, ако го спорт, който го най-спорт, така практика е спортна, тя беше скрита. Този от хора беше на лофу. В това не се много говореше. Е, чакай, когато започнах да върши две открадна неща, да печем в Латинска, какво ходила, по Африка и така. Т Та и сега има такива висши спортове. Голфа, да кажем, или нещо такова. Докато до кредитния до момент е тук, вече е излизало момче, което практикува най-простите неща. Макшет, там, нали, тенис. И сега, как този човек се вписва на -та, в този клас, който влиза в която влизат, как влизат в никакъв общура Нека си представя, че в члените на един играе голф и други я играе в голф, тве си добавят нещо и си имат на обществото свое. момент в който един играе в голф, а други играе на член, си как става... Това за мен е мистерие. Всички играят бело. И спорта пътата ги събира. Тенис е с че това беше е основен инструмент. Е търпит злата Точно образа на човека от всички останали. В нито един момент не се е опитвал да, да изглежда по-възвишен, но дори и се справи. Ама, вие сте прости, аз съм. Проблема му е, че той се пак трябва да общува с някакви подобни на него професионални е, хора. Е, Единственият подобен кимет, а ние гледаме, биха... <relationships> <такими>, че <с��> не съм француз, е, нека човек имаше туризъм. Е, имаше все пак и склони, който го... му се радваше да му с нали му се го поздравяваше за мускулите? А, колета. Аз съм бил там, но не да правя и дълга да, че да произвеждат карапистите и всичко. Това ма е... И ма това изчезна. Е е е, е, е, не е висок съд. Това е битие карапистите в карапите. Значи, въпросът ми е какъв няма някакъв тип иерархия в спорта. по-плодородните, какво по-властовите, така високи спортове и по-популярни спортове. И как тези две неща, изглежда, се оказват, че съществуват. Защото тия блочета, които, които ти описах в началото на не бяха, нега си много високо. Те бяха масово нещо. пак, казвам, в средите на картината на метрото, да се практикуваха доли Така Тега теннисът тогава беше висок спорт. Сега става мислен. Тогава беше нещо по-изисканно. По повод на топинга също нещо ми, ми, ми се струва. Не знам, че ще се влъсете с мен. Но, защо спостта че, е толкова важен? Защото струва сега така като човек много страни. Защото ни дава някаква идея за истина, там като тялото е аннажиране, усилието, болката, там както отрискате е, си нещо. И човек си казва, това е истина. Всичко, което го може да има е отношение, че с трудно, измаме и т.н. Обаче, ето не, уж, уж сме пред нещо, което е много истинство. И се оказва, че и там има някаква възможност за да измама, която е в този допит. И за това непрединството се появява това, нега, като някаква казва, бито конспиративна трябва. Да, да, ама той, той е защото на тия, тия к да тази... Дали, дали тук това не е въпрос за истина? Истина ли, истина ли е това, което виждаме? Дали не е резултат на факта, че спорта все повече и повече го консумираме по медията? Ако, ако ние виждаме този човек пред нас, той е и пръшка и така нататък, по-малко ще мислим за това. Тялото действа е по-физически. В момент, за който гледаме една картинка, нали? медиите продават продукта така или иначе. Така, но, но, но веднага започват някакви интерпретации. Така ли е това лидерно, ли, не е видяно? Има ли отзад нещо, не е ли там най компания, към Аз, към, аз, към... аз предмо, лично не вярвам, че човек, който е само на витамини, може да бяга както юсин Болдера. Без съзнания невероятно дарен атлет на това въобще не няма никакъв спор. Но той твърди, че е толкова бързо, защото майка му готви много вкусно пиле с картофи. Ислята ми, че винаги, когато едно действие, се представя померително. Uh -huh. се, винаги се пораждат да, да, да, да, да, да, да. и такива да пища. Има и всъщност това измислено от един режисьор от който да Системата на, да, на, на това да, еволюционно да. ниво, че дори хората, които не взимат, те биват дъмгосени за това, че може би взимат. Но те са просто участници от цялата картина. Те Няма как да бъдат и няма как. Можеш Тъм. да докажеш, че някой е направил нещо, но не можеш да докажеш че, направ... че някой не е направил, но доказва се действия, а не е липса на действия. Искъс това същото нещо, за истината, Най-кога към и да към, към, към, към, към, към, към това последното експозиция, с времаните, там също е този е въпрос, колко ти си вяен на съответното, Доколкото ти наистина вярваш в отбора си. Това се пак, това по-моя времето пляха, в малки беше много важно да не бъдеш по-еджирен. Не знам дали това се още е толкова. Да си смениш това беше много апостази, така е ужасно. Но... <съща> първо, дали, дали това продължава да е допърт, така здрава, здрава, здраво изиспене, морално, да си сменяш отборът и тези тези... И, и, и второ, второ и ми ми дали тия боеве, които те си дават, не? Не са един начин да докажеш, че наистина всъщност грехваш в това, че наистина си верен на е е е това. Защото, пак, а, аз мога да отида там, Съдълна векам, а само е всъщност да не бъдат от И за да докажат така, нещо така, като се реалужира тялото. Отивам некти да скръгарат и нещо. Отчинето и така да, ти си отнашил. Това не е въпост на истина. мен има дори даже традиция, защото много феноленалески са феноленалески, защото деловците им са били феноленалески, бащите са феноленалески. Има някаква фамилна традиция, която се спазва и според мен при футболистите може и да не е така. Може, примерно, в Мухарев, ти беше, който беше и в Лески, и в Има футболисти, които от тези нали, най врага <плес> в България, но при, при феновете, особено при тези твърдите ядра, за които говорим, едва ли биха. По-специфичен въпрос. Ти живееш във Вага и си... Още на тема ще след което най-виските си и се променят и се променят в София. Сменяш ли си отбори, може да си отбагнат. Винаги има една оставния, защото аз имам много приятели, които а, те могат да симпатизират на Левски или на ЦСКА, като доминиращи в а, градските легенди, нали, за хубаво Но, примерно, а, те свеем в момента на Разград. Удогорец, понеже е шампион, пък е и местен а, куп, имам един приятел, който е от Стара Загора, той продължава да си харесва сторзагорския отбор, да, е, о, е. но пък също време и е лескат. Множество на... да. Да, хемче и регионални админизонни <сък> препратки. Си, препратки си, има, защото примерно това да. се казвали на Ливерпул и да. Те се казвали Ливърпул на детските отбори, а арсенал беше с лески. Арсенал... Mm -hmm. mm -hmm. А защо? Те се Те се Второ, да ви се че примерно. <гум> <че? гум> <гум> <гум> <гум> CCK, vaula, с българския с ССК и този А, Английските отбори и техните гидки имат много местата. И в историята на тези местата ред са отборни. може да Дори може пък на профсъюзно ниво да се направи паралелна лидница, отбора на миньорите и така нататък В Англия е скопатът. Вначалният не ми, да, има е, и да, и защото по ги на А и самите исторични хубавори пък имат и а, сателити, нали, да. казвай ще термина. И може би и по тая линия пак феновете на Невърбор да, да харесе някой сателите по-малко. Бор, нали, извън София. А, и по този начин пак има някакво обратимяване. Има и те преди, че ние трябва да сме много благодарни, че нашите фенове с всичките кусури, които сега казахме, са едни от най-кротките на Балканите. Ние сме щастливи с кротки канони. Една от тигрите не в Сърбия. Може да не знаете в Сърбия, в Турция, в Гърция. В Сърбия не помня името на полицай още със смъртна присъда, сменено име, със смъртна присъда, сменено смърт смърт смърт местожителство и така нататък. След като го разкриха по време на мач в на партизан, опитаха се да му напъхат горяща факла в устата. И само това, че имаше залепено му оръжие на гърба, разлади, извади го. Не стреля, но колкото да дойдат, информират полицаите да го извадят, човек. И се смъртна, те там издават смъртни присъди акто, които този човек всеки фен от твърдото ядро на партизан, който го види е длъжен да се опита да го убие там. И това си е абсолютно нали, ясно. Полицията го знае, полицията нищо не може да направи, тя прави и такива неща и, и стават такива пери. Той един от болотарите на Тиглите и Садия и да го казвам Да. Да. А това, не съм сериозни тук още е аз ако може някои думи да кажа към много интересния въпрос на Иван, сега не знам да доколко имам така известни съпротиви лова да го причисля към спорта. Той той казва, доколкото може. Да, да, да, да. Разбира се, разбира се, аз присъединявам се към тази разколебаност, но да, мисля, че това е отделна сфера, която по друг начин трябва да бъде изследвана с друга економика, други ритуали които са много различни от това, което разбираме под традиционно а, под спортност. И напълно прав, че тази линия вътрешна на а, иерархизиране между по-низки и по-високи спортове е много важна и вероятно тя може да бъде работеща при интерпретация на отношенията и между а, спорта и политиката. И а, за мен е безспорно, че спорта е един от а, много мощните маркери на социална стратификация. И тази а, социална стратификация минава не само през а, отделните спортове, като да кажем голфа, кои примерите, които ти даде голфа и да кажем а, футбола, но тя а, може да бъде проследена и вътре в някои спортове, които също са силно стратифицирани. Да кажем колоезденето е един такъв. А, Вътрешно много силно раздене спорт, тъй като можеш да го практикуваш много ефтино, но можеш да го практикуваш и невероятно скъпо и по свръх снобски и престижен начин. И в много спортове има такава интересна вътрешна стратификация, но ми се, че а, тук а, трябва да мислим нещата и през а, историческата динамика, и за която ти казва, защото много често Спортове, които са елитарни, постепенно стават масови. Това се случи с тениса на корт. Сега това, впрочем, постепенно се случва по-лека-лека и с голфа. А, виждаме в България колко много игрища се а, построиха. Разбира се, там няма да могат да играят само богатите. Постепенно, макар за момента цените са много високи, тези спортове също, този спорт специално също по-лека-лека ще се масовизира и тогава друг спорт ще стане елитарен, примерно полуто което ще бъде много по-трудно достъпно и отново през него ти ще се означаваш а, като по-високо позициониран а, социално много. Струва ми се, че а, специално по отношение на а, Бойко Борисов и на футбола, а, може би основният мотив а, именно през футбола той да се експонира а, толкова активно е, че тъкно тези масови спортове в най-голяма степен позволяват на политика да се представи като обикновен и като нормален човек. Така се каже, когато отидеш народен човек. като народен човек, нали? ако се изразим с а, тази терминология. И това в най-голяма степен удовлетворява медийния интерес към а, звездите който обикновено е свързан с това каква е звездата в действителност, какво тя представлява всъщност като обикновен човек. И когато Борисов отива на един стадион и разказва там смешни истории, как е отишъл по къс и гащи, люпи, сенки и така нататък, той именно разкрива а, тази своя същност иначе скрита на обикновен човек и струва ми се, че затова масовите спортове са много по-подходящи в плана на популистската политика. А, така да се каже, максимално високата лепва тук, именно тениса на да КОП. По-нататък не можеш да отидеш, ако искаш да потърсиш такава непосредствена идентификация с насите и да направиш този много важен ход, да покажеш в мените какъв си ти в действителност, като обикновен човек. Немаш ще едно с американски президент, дали беше Обама или Кирна, който кара Кошове? Обама е мисля, а аз сега сетих, че Съркозит тича по улицата, в смисъл Съркозит. Той даже имаше и микросът вечерно. Но много в смисъл. Етиченто пак е... Етиченто пак е масов спор, много масов спор. Мах ще въпрос. Понеже никога знае, никога го погледам, колагам, че никога не знава и мен, да ви запрещавя, че тази патронен шекето, аз съм доктор по философия, съм доцент по социология на спорта в Националната спорта на Академия и да сега съм един доцент по социология на спорта в България, още начин на ассистемата, как се наздава. Сега искам да се спре на два въпроса. Първо иска да ви поздравя за това, така, как се казва, мероприятие защото това е за първи път виждам така в публичното пространство. Спорта предвича вниманието на представитеите на хуманитарните науки. И искам да се спра на Дълго, да че слушам тук много китайубителски изказвания, защото спорта е така дейност, която не е така само да се по телевизията, а и има и както знаете, шако, всеки спектакъл има в обаче има и режисьори. Кака, да е, да изтезвам... а, може би да, да не правим, а все пак да, нали ще зададем въпрос. Няма да. Не, аз ще изказваме направя, не да задам въпрос. Съгласно да по Конституцията да човек да, има кои... право. Аз ще <същи> насоча <да> личните въпроси, <същи> по които ви ги дискутирате. Да <същи> така че, кой да задам въпрос? Аз искам да... А, не, изказване. Да ви привлека внимание върху два проблема. Първият е за топинга. Чтопин гъда ви тук го разглеждате малко така, ти, който пише по вестниците. Значи, а реалността не е такава. Международната агенция за допинг контрол в края на годината публикува списък на вещества, които са забранени за ползване. Обаче, науката работи през януари до декември, науката работи. Тя е измислена нови вещества, които ги няма в този списък, защото те ще влезна от списъка през декември. Така че, който да ги ползва тия вещество, опирален той вещества и отчискато планирска със така... Той от някаква форма това е макар и енештите декерли. Той че дори да, да има такива определени граници, по-богатите винаги ще по-напред с технология. Сега, разбира се, който има пари, ще си купи, който няма пари. А когато остарят, ти ги дават нас. Който няма пари, <плес> ще си купуват. Другият да въпрос обаче, защото да контрола не е това какво е се дълга, а дали въобще да има топен контрол. Защото има много професии, които са вредни за здравето на човек. Например, те, де да работят в факторите централи, те не са ли отлъчат там. Ами тези миньори там, де работят по мините, те не са ли по голяват начин. Всеки си избира професия и нали, обаче тук допинг контрол е да не се вземат вещества, които вече са, нали, са излязали от които и са че има, че има нали, така и догадал. Другото нещо, което искам да ви нали, кажа, да ви проведя в като на танните заци, това е основната социална функция на спорта. И това е основната социална функция на спорта е създаване на спортен менталитет. И ако ние тук сега се плъзнаме по високо спорт на и така нататък, представителен спорт, зелищи, искам да ви кажа, че 65% от населението в България са скрити инвалиди. Скрити инвалиди, значи. И те скрити инвалиди не са регистрирани като инвалиди, само системни спортни занимания могат да ги могат да ги да, да, да да да да да да да. до функционално до функционално състояние. Така че тук политиката на държавата е съвсем погрешна. Значи, първо се дават много пари на така наречените е, олимпийски спортове, които виждате какви им са, са постиженията. От друга страна пък се наливат пари в здравеопазнането, които се е без бездъмно. Така че тук, ако ние като представители е на хуманитарите науки, кои искаме, кои искаме да привлечем внимание за една стратегия национална за развитие на спорта, именно трябва да бъде но Трябва да бъде в една такава насока, и аз тук привествам е при новия министър, който, както знаете, всички е, там наши колеги, там протестират, че била професор по в, тогава, филология, но аз мятам, че тя е един много човек, човек, който може да не се промяни е, е, е, е, е, е. в, в, в политиката на държавата при отношения на спорта. Това е Ако не е въпроси, може да ми ги зададете на мен, значи аз виждам ви въпроси само няколко цифри в подкрепа, това което казахте. 3% от българското население спортува редовно. 3%! 73 3% спортува редовно от българското население. 3%. В Швеция са 76%. В Дания е правено изследване, че всяко евро, което е вкарано в спорт, е спестило 3 евро в здравоопазване искам да ви кажа, че през 2010 година колектив подръководство на нашия бюшият електор, професор Бръседар Димитро, попълно национално изследване представително и и сме публикували в книжка това изследване, и продава съм в Державеца националната спортна академия. През декемри работа в момент е един проблем за женския спорт и женския футбол. Когато национално изследване, свързано с това, дали какъв е изпредкакво крестилният град на жените, които искат да се занимават с организирано с футбол и трябва да ви кажа, че 6% значи, което представлява 360 хиляди от а, население на страната. жените имат желание да се занимават организирано с футбол, които 400 000 жени са една 61 годишка. Това е да ви кажа, че на Европа, мать, в товаата, има две години, ще изследвали влиянието на футбола върху женския и Органишът. Това е за сега? Това е за че е защото по-болешно, че сега върху тези. е в тени Органишът. Ако който Борисов нещо да се увеличи процент. Нековият родител, професор Бог, той е доктор, но Светанце там е докторан. Светанце там е още. Той Ама той е Коран, е се е ви Много ви благодаря. Да. А, а, аз искам а, два въпроса просто Еди е към са. Просто ми е свързан с а, агитите, така просто а, любопитно ми е. А, от това, което чухме, а, така, нали, понеже не съм чел, а, спорта беше разгледан нали, а, връзката му с политиката, но по-скоро като някаква официална държавна политика. А, по отношение специално на а, тоталитарния период, мисля, че а, има едно друго измерение, което не знам дали е разгледано, а именно спорта, като а, възможност, условия при един тоталитарен и авторитарен режим да бъдат изразявани на подобни мероприятия или всичко това, което е свързано около тях, някакви опозиционни настроения, които не съществуват други възможности, други канали, по които те да бъдат изразени. Аз тук ще дам три примера, от които първите два само съм чувал и чел, не си ги спомням. И третия, от който имам и спомен. А, някакъв а, баскетболен матч, 58 та -ма година, между Съветския съюз и Унгария, който по не знам какви причини се играе на стадион Василоверски. Там са сложени кошерите. Нали? По време на това а, мероприятие, а, определено българската публика, две години след събитията в Унгария, открито подкрепя унгарския отбор. Нали? Видимо поради, освен че по-големи играчи са по-малки, заради някакви политически причини. 1969 година хокейният мач между Съветския съюз и Чехословакия и, ако не се лъжа, 1978 година универсиадата, където в зала универсиада играеха баскетбол, финала а, Съветския съюз и Съединените Штати, и практически цялата зала подкрепеше Съединените Штати, тук в София. А, да в този смисъл искам да попитам, Има ли такова измерение в изследване? Ами няма, Всеки няма. Знам че, има такива, знам, че има такива интересни моменти, но това е едно все пак строго фокусирано изследване, в което не съм се занимавал с а, тези аспекти на спорта. Мен по-скоро ме интересуваше каква е генеологията на мутрите и затова интереса ми е по-тесен към възхода на силовите спортове и какво се случва на пряга на промените. Ясно, разбирам. Цяла връзка с думата генеалогия ми е въпроса за египтките. Като се видят българските египтки в момента и се анализира техния песенен репертуар, има едно нещо, което се откроява много ясно, че огромното мнозинство от техните песни издава техния генезис, свързан с 70-те години. Имам предвид, че песните обикновено са голяма част от тях по мелодии на Бониен. <си> защо, защо се появява феномена точно в 70-те години? В смисъл, има ли някакъв отговор на този въпрос? Одно, едно възможно обяснение би могло да бъде, че от 60-те години и втората половина България за първ път става преобладаващо градска страна, култура и така. Но пък самата София, където те се появяват е. Има градска култура, поне колкото и, както и да го дефинираме, поне от 30-те години, така истинска на големия град. Не, не знам. Аз а, признавам си мачове български, не гледам, даже телевизията гледам. Мен ми беше интересна социалната патология, която се случва на улицата и преминава през, през загитките. Но това е интересно наблюдение, между другото, ми диско мелодията в. По-скоро трябва се погледва отвън, защото много почти всички песни, като мелодии на българските гидки, тя ги има и на Запад и те са взети песни на Ливърпул, песни на, yes. на реална трит и така нататък. И може би като пригнесена футболна култура, защото те, те и сега се опитват непрекъснато да пунктират а, своите колеги а, фенове на Запад. Може би просто тогава е бил Бума на Запад а, както генериране на такъв тип а, атмосфера и по естествен път е, е дошла тук. Но винаги има и по нали? Образ на Левски, Болтеев някакви други такива... А няма ли бъзротански е... песни? И Им, има няколко, обаче в добре време хората <сълт> не са ги писали оригиналите, да, да не ги чуват. Благодаря, Петрак, което вече официално... За участваването, които означава думата, да започна е напред от водещата, както повечето водещи изобщо и по ръдия, и по телевизии, смятат, че ние сме четвъртата власт. И вие само можете да ни задавате въпроси, защото вие сме някакви миюрки, не знам какво си. И, и, и само въпроси може, защото сте Не е така. Съгласно Конституцията на Р. България, прочетете внимателно, казвам и за други, защото това ни е набито в съзнанието имаш право да използваш всички средства, гражданите на Република България и за въпроси да задават, и мнения да изказват, и по радио, и по телевизия, другото е цензура. Другът въпросът, че по дадена тема трябва да си говори съответно по темата, без от големия отклонение, познавам те теми, които на плоча винаги едно и е също въртят. Да, господин Кивякова точно е по Така, другата ми специална персонална забележка към водещата Колкото и да ви е се... При тая лоша акустика се внушава много. Аз отчитам, че съм на 74 години, че съм се занимавал с стрелба без антифони, че съм работил на шум и така нататък, но въпреки всичко имаше и поредица от една такава водеща, ми приятно говорим, обаче не се разбира. Съжалявам, наистина. Искате ли се преминем към... Така. Сега, аз съм съгласен с твърден, че спорта е изключително мощност за формиране и незаменим това, го прибавям от мен, изключително мощно и незаменим средство за формиране на човешката личност. С нищо друго не може да бъде заменено. Нито с вяра в Бога, нито с вяра в цияните, на комунизма или каквото и да е. Или на вяра в бой комунизъм и така нататък. Но това е един феномен, социален. И от тук политици се опитват да го използват. За, за свой цели. Като Хитлер много добре да, да покажа прединството на Ариците, на, на, на и други. Но защо забравяме, защо забравяме, като говорим за допинга и за американци така, както и ви сега. Виждаш, подслушват американците, той е известно много отдал, че има център за подслушване, и така. Сега това е само, кой беше само дало и някакъв такъв, само може да бъде така. Братушките имат цели градове, подземни, скрити. Няма ги на картата. Има само, да, на почта, като това е някакъв номер. Не знаеш къде и е, какво пишеш, номер 535 примерно, и той се отива като да Но Ние за това не говорим. Защо не споменахте нищо за... А, а, когато издънихме 88-а година новината Сил. Срещам един познат майстор на спорта от а, Левски състезател спортна страна, забравих му тук в кадатата сега, uh, инженерът е човек по um, образование uh, и точно това е остатъка. И той е не можеше да не се случи, uh, uh, този треньор uh, Ивана Абаджирки предупингира. А той е в това, защото беше за друга истина. За СОЛ е друга истината. Абе, декаблото иска къде не ударна съдари и на нас, за да не пресва. Не, просто. Просто отказа за разпределението на квотите, нали? Колкото и олимпийско да изглежда и състезание така нататък, истината е, че тогава Руснастът се казват: ние взимаме толкова медала, вие взимаме толкова. Да, да, да. И той отишъл при вънчета и е казал, вънчета ние трябва да вземе толкова, а той от 10 човека има от 9 потенциални световни рекордиори с това." медал. И вдигнали да, се колкото са могли, след което изначе се оказва, че нашите са най-допингирани. Те всички са били допингирани. Разбира се, разбира се. 2008 година, защо година, А, че да, да, да, да. Без, без отговор, 2008 година повдига на тези си на Олимпиадка, защото по, по изключително смешен начин, а, това, което си говорихме за технологиите, ние сме толкова назад вече, въобще технология, тази дума не, знам, не можем и да я пишем правилно, но... В 2008 година нашите штангисти изгърмяха с допинг, който не е бил ползван от 30 години. И те на това се надяват, защото, защото не за не е е. вече не, не изследва е допинг. Е е е е е е когато пробите се отишли в лабораторията в Австрия, един възрастен австрийски, който е песто, е и е е е е. е е ама това е на българските штангисти. А дайте да пуснем от да преди 30 години. Ние говорим за на полис, с които и крави вече не се. <съплес> добре. А сега случай с тенденциални, всичко да се <съплес> държаш. <Далива, съплес> да <и от>, <съплес> точно това е господин, който каза, а, в крайна сметка всеки има право да направи избора. Той трябва да знае, че ако, ако искаш да влезеш в а, едно ниво спортно, където да си сред добрите или сред най-добрите, ти трябва да направиш моралната дилема сам за себе си. Да го взема ли малко като в матрицата или да не го взема. С ясното съзнание, че ако не го вземеш, никой няма да отидеш та. Нали, ти колкото и да си добър, не можеш да отидеш там, където са едни, които взима. Така че, а, да, те са жертви на цялото тази индустрия, но, но те първата крачка са направили те. И трябва да, да го знаят добре. време. Бързо и правиш и след това господин е отзад чака това, за, това, за въпрос много време. Защото <сълъпра> за гледате, гледате нещата от страната на спортиста, <сълъпра> имате ли представя? Човек гледа с хората със ако той знае, че този, който се съзна допинки, това разваля му удоволствието преживяване или не, или не. Това прави разликата, ако знаем, че от 8 души на пътеката и 8 те имат допинг. Има ли разлика? Те, те са разлик. пак са при радостно. Огромна разлика. Пак са при радостността. И ние това вече няма как да знаем. Но е факт, че хората плащат пари да хората да гледат същите типа. Публиката ми е пука. Не, не, не. Те заблявате, тези не съм съгласен. Вижте получават се ефекта на руския телевизор или гледат или слушате, защото звуки картина се разминават. А ако има такива, които взимат. Най-малко тук получава си един втори план. Ние не знаем кой е какво взимат. Да, Тоест, факт, ние не знаем факт. за тази личности, за това постижение, какво стои, едно от основните достоинства на спорта, това заради което спорта се гледа, е усилието, което води до резултат. при положение, че усилието не е измеримо. Например, за файнофелма да на спорта, които казва, аз не гледам съдийски да спортове. Mm -hmm. Щото и сега дали крака е бил тук, и yeah. тук, няма ли е хронометър, да... гимнастичка, 30 см не може да ви установи нормално не активирано око. Именно заради това, в крайна сметка, спорта се гледа. З заради а, наличието на усилие, което води до резултат от пропорционалността между двете. Ако едната величина е неизмерима, тя стои някъде в сянка, никой няма да го гледа това нещо. Ни човекът... ами свърлихме бързо руски телевизори, същото ще стане... Човекът бързо. може да си затвори очите за очевидни неща. О, Това да правим да с да сплуване. да. плуването. Плуването е най-гален и най-пазеният спорт въобще от всички спортове. Там, там хора на гърбът не е нормално един световен рекорд да бъде подобрен, че пъти в една дисциплина на Олимпиада, в сериите от различни... В а, а, също, е. или дори от един същи, но да речем, че въпросният човек е много добре подготвен и той прави две поправки из пранките на една стотна, например, но, възможно, но а, два пъти да го подобрят в сериите, един път на полуфинал, един път на финал, нали, все пак не се плува от преди две години, Цял, в цялата история на, на човечеството гората плувате, не е възможно сега извинеща така да се случи, че за един ден, че е рекорда в една и съща дисциплина, нали? Това разбирам какво е предвид с... Чистата помесла, че нали, това са хора, които правят усилия, за, заслужават эмирации за труда, които цял живот са полагали и така нататък, но има някои, очевидни неща, които да, аз пак, аз пак ще аплодирам Юсейн Бол. защото той пак е най-добри от най-добрите и няма да каже да никога за Ланс Армстронг, че не струва, за, защото в 7-те години, в които той е бил шампионът от Франс, 20 от 21 души, които са били в първата тройка, са доказани, доказани вече, че са вземали допинг. 20 до 21. Значи, отзад се чака за един въпрос. Публиката казва, вижте как се оглеждат флагa. Значи, последни три въпроса. са. Чето със синьото яке Стефан и Деси Това е политическа партия. Освен, че са партията на народа, той има много народниски. Именно, това, което се сеща, може би, мен ми, Като бях малко, вярно ми каза, че, Лецки, че не може да бъде от Лецки, защото не може да е срещу правителството. Това имахте предвид, нали? Да, да, да. Аз съм можеш всички да ми дадат ясно, тъй като аз съм ресурс, но... Точно, да. Да, така е, да. така Но въпросът е, че може би е, е, е, статистическото е. Изравняване, не... изравняване, на брой тити и така нататък просто повдига следващия по аргумент, който се пада от този. Защото ако един е от повече от две тити, а другия е 40, ясно за какво ще да е. Не, не, но интересното е, защото това превзестира като презентификация, в смисъл нещо, което е в миналото. Нали това беше идеята, в смисъл. Да, Entonces todo sí lo significa como hay Все пък целищния, в, в, в, в спорта, с трябва да работи. Възможно, ако -дам е това, което вие си като е, ша... проблема на съвременния е спорт е това, че той е комерциализиран и че нали, в основата на това, как комерциализирането, стои изпремежа към постоянно подобряване на резултатите, свързани с записването и записването ни като рекорди. Възможно ли е да мислим спорт, лишен от идеята за рекорда? се брои за игра, но както е първано с коментирам Кърлинг по време на Олимпиадата, Извен Кърлинг е една прекрасна игра, не мога да го възприема да като спорт. В Кърлинга не знам дали взимат стимуланти или не, а, но... да има събръзстрах с билата преди да странната възраст да на един на както и за Бетанка, едва ли нали са някакви тежки стимуланти да но, но, но не мисля, че тогава просто самото общество би го приело като спорт, защото в спорта винаги имаше елемента на ожесточеното съремование на победата То, и сравнянието с да има рекорд. Нико няма да помни какво е победил миллиото. Ами, да тогава не може да привлече вниманието на медиите можеш да го разпространиш и то ще остана локализирано. Е, да, е, да, е, да, да, добре, значи отлиними спрашно, виска да отговори на ваши въпроси, по по-следвие, да, последно и вече никой няма да отговоря. Те като мисто беше много интересен този въпрос и аз се замислих, но струва ми се, че в момента принадлежността към един отбор, Левски и в случая, и друг не толкова през политическата идентификация. Това по-скоро е въпрос на квартал на семейни отношения. Нали? По други начини ние се идентифицираме с един отвор. Това е много изследвано. И така. Но въпреки това съществува и този проблем, за който вие говорихте. и струва ми се, че тук има все още памет за ранните години на прехода и това политическо противопоставяне между сините СДС и червените БСП, които се идентифицират съответно с синия цвят на Левски и червения цвят на ЦСКА. И а, тогава тези а, цветове през идентификацията с двете основни политически партии се бяха превърнали в а, а, така символ на еднизираната политика. През тях се изразяваше отношението към другия, към врага много силно. И струва ми се, че това една сега все още принудителна идентификация на врага, която приемо сините викат червени покулци. И по този начин те а, натикват така да се каже, техния основен. А, противник в стигматизираната територия, където са червените политици комунистите и така нататък, но а, това е един репертуар, който просто се взима назад и политиката и се използва в спорта, без а, да има по-дълбоки корени в начина по който се конструира самото отношение към отборито. беше случай, че има такава опозиция, до едно време. беше просто Колежски беше по-скоро нещо друго, да, при което в един момент колежските по-направиха са едини с аспарта, който беше отговорен на милицията. Да. режима едини имаха пчима от да имаха пчима от като капитан от 10. 10? Yeah. Yeah, yeah. да, yeah. да, <laughs> <laughs> <laughs> а, Аз тяна, искайте, например, да, речемето, е на феновете, защото това, което направили, беше да проследи това, което се е случило с работите, са където са били да се представили да бъдат активни и спортисти. Ще отказвам, че последиците че последици са последици бъдни. Са от тези структурират вързкото. Това е на тези, където се представили да бъдат активни и спортисти след край на Не мисля, че числеността на феновете. Тяхното твърдо ядро и понеделята са данни. Не знам каква е... А, количествената изменимост, на това сектяло наявление. Но резно са по-малко хора от морците, които описваше Оли. Но все пак, аз бих искала да питам. Първо, кога на каква възраст представаш, да бъдеш Стивен Фен? Вие стигната до 30+, т.е. кога ставаш по Кенгел? Излизаш от тази група. А, и какво се случва с а, тази изключително силна социална мрежа? Защото тук контактите са силни, тези сплотани с кръв, с бой, а, с много силни емоции. И не ми мисля, че тези контакти се разрушават в частка биография на тези хора. Тази... Генеалогия на какво е фенството, което свършиш така, сказваш, семуваш прямо в ядрото. Нататък някакси по-стара. Изпълнено, свързани с съзряването и с това, може би, най-накрая започнеш да и да, да се социализираш по някакъв начин с обществото, платформата на ферма. Най-важното да си намериш работа, защото голяма част от тия хора, които са в това твърдо ядро, а, са без работа и оттам а, са крайно изолирани. А, вие самите виждате на улицата, че това са ним динейджери, хлопета, които имат а, са, са много лесно манипулируеми. На мен полицая, който, а, с който разговарях, той ми а, разказваше за един негов, а, негов агент. Тоест това е един а, за, за тези банди е възрастен мъж. Ветеран на 40 години, а, който миналата година а, е умрял от свърх доза. А, бил е нали, няколко пъти в затвора, т.е. там е а, хем, че ядро има а, един много ясен профил, хеми там и тами се много подменят хора. Аз дори имам приятели журналисти, които а, са, са били по един и друг начин а, в периферията на това твърдо ядро, но той, той ми каза, на ли, мен мина времето, когато ходи да се бия. Той е бил на, на, на, на 22-23 години, когато ми го разказа това нещо. Журналист. И то много известен журналист. В а, съдебната система. Той е много разумен, но е бил ходил да е да се бие това. Но това наистина е много интересен фен, който не е изследван и може и <съкъл> трябва да.. Можете би я да кажа нещо по въпроса на Деси <правиш> да. Да... Да. Да. и да прекръсваме. Когато Деси говори да. за статистика, а, върши, а, да... а, за всичко, има и, и много интересни тяги. Тези примерно 60 000 борци, които остават без поприще през 1991 година, всъщност са повече като броя, колкото е цялата българска армия от това врага. Не който... е са... верно и това не е. от и тези е Армията няма свечени като 100 000 000. Тябоните са в социалниво 90... Добър и върши <сълтълтър> днес е нефтарова. Добре, ако не са били а са дълсно много... в са... националния статистически изпорък. Нища, когато днес са над 100 хилеги. Това са най-масовият -то е най срок. <сълтър> да čе... много, много ви благо... много благодаря. Това, ни... това приключваме за тази академична година. Събиранията си ще подновиме от следващата академична година. Ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете сега, докато си тръгваме от залата по-индивидуално. И довиждаме. Желая ви хубаво лято. Благодаря всички.